Bona tarda, benvinguts tots i totes un dia més d'aquí a Esports al Dia. Què tal? Com esteu? Avui és divendres, 28 de novembre. Per fi ha arribat el final d'aquesta setmana tan llarga. I ara aquest divendres arriba el cap de setmana. Un cap de setmana que, com sempre, doncs aterra la nostra ciutat amb tot d'activitats esportives. En aquest sentit, avui dediquem al nostre programa a parlar d'aquestes activitats esportives. Ens referirem a la competició i parlarem dels equips de bàsquet, de futbol, futbol i d'hoquei okay de la nostra ciutat. Aquests equips dels que habitualment us parlem i també repassarem una mica quins són els partits que tenen pendents de cara aquest dissabte i aquest diumenge i com està la taula classificatòria en futbol, en bàsquet i hoquei. Okay. També parlarem dels equips femenins de bàsquet de la nostra ciutat. Així doncs, ja ho sabeu, com cada divendres aprofitarem per fer un repàs de totes aquestes informacions per posar-nos al dia del que podreu veure aquest cap de setmana i si voleu, doncs, eh, si no sabeu què fer el Sabta o el diumenge. I si us agrada molt l'esport i esteu per Mollet del Vallès, doncs us posarem al dia d'aquestes activitats perquè estigueu ben informats, com sempre, i pugueu assistir als partits que ho desitgeu. Així doncs, de totes aquestes qüestions i de molts altres temes, en parlem avui aquí, Esports al Dia. Comencem! I com que de divendres encetem el nostre programa parlant del Mollet Unió Esportiva Club de Futbol, aquest equip de la nostra ciutat, que la setmana passada va aconseguir una important victòria davant del Canovelles i va imposar-se per dos gols a un en aquest partit, col·locant-se d'aquesta manera en la part alta de la taula classificatòria, ocupant la quarta posició. Això sí, es troba empatat a punts amb 21 punts acumulats amb el Gramenet. D'aquesta manera, els de Mollet, doncs, es troben en aquesta part alta de la taula classificatòria després de les 11 jornades de competència competició que portem disputades. Pel moment, el Mollet ha guanyat a casa quatre partits, a fora de casa n'ha guanyat dos, i pel que fa als partits que han patat, empatat, doncs, n'han empatat un a casa i després n'ha empatat dos més fora de casa. I pel que fa als partits perduts, n'ha doncs, perdut dos, una a casa i una altra doncs, fora del seu terreny de joc. Amb aquests resultats, com us dèiem, el Mollet, doncs, tot apunta que han acabat la competició el Mollet podria estar en aquesta zona de la taula classificatòria. Nosaltres, des de Aquí doncs, enviem tot l'optimisme que sigui necessari. I també doncs, uh, us indiquem que aquesta setmana els nois de la nostra ciutat es troben a només 3 punts de la zona d'ascens de categoria. Però abans d'aventurar-nos ens centrem en el que passa aquest cap de setmana i us expliquem que aquest diumenge a les 12 del migdia els nois de la nostra ciutat juguen a Lloret de Mar, al municipal Lloret de Mar, contra aquest equip i doncs uh, què ho faran en aquest uh, proper partit. El Lloret de Mar és un conjunt que ara mateix es troba a la part baixa de la taula classificatòria ocupant la quinzena posició i dels onze partits que ha disputat aquest conjunt en el que va de temporada, només ha aconseguit guanyar dos d'aquests partits. Així doncs veurem què és el que passa en aquest primer partit dels nois de la nostra ciutat, dels que entrenen Xavi Gurri. I seguim amb el programa, però ara, com sempre, passem a parlar de l'altre equip de la nostra ciutat de futbol. Ens referim a la Molletense, aquesta primera categoria territorial, aquest grup 2 on juga aquest equip de la nostra ciutat. I ens referim per explicar-vos que la Molletense va jugar la setmana passada contra el Sant Joan, Joan Atlètic de Moncada, i en aquest partit que van disputar aquests dos conjunts, doncs el resultat va ser de 1 a 3 favorable al Sant Joan de Moncada. Aquest equip, el Sant Joan de Moncada, es troba a la part baixa de la taula classificatòria, ocupa la 11a posició i té un total d'11 punts acumulats, mentre que la Molletense es troba a la 12a plaça a la part mitja baixa de la taula i ocupa aquesta posició amb un total de 12 punts acumulats. La Molletense dels 11 partits que ha disputat aquesta temporada doncs hem de dir-vos que ha guanyat 4 mentre que n'ha empatat 2 i n'ha perdut un total de 7 partits. I aquesta setmana doncs juga contra un nou rival que en aquest cas és el Pomar club de de futbol, i ho farà aquest cap de setmana, aquest diumenge, a les 12 del migdia al Camp d'Alpomar de Badalona. Aquest equip, contra el que s'enfrontarà la Molletense, és un equip que es troba a la part baixa de la taula, ocupa la 17a plaça, és a dir, és el segon per la Cua, i acumula només 6 punts. De tots els partits que ha jugat aquesta temporada, doncs malauradament només ha aconseguit una victòria i es troba en aquesta situació una mica complicada d'aquest grup 2 de primera categoria territorial. I abans d'acabar de parlar de futbol també us expliquem que en aquest cas a segona territorial la Unió Esportiva Lourdes s'enfronta aquest cap de setmana al Santa Eulàlia de Ronçana i que aquest partit serà el municipal de Santa Eulàlia de Ronçana i es jugarà aquest cap de setmana, concretament aquest dissabte a dos quarts de cinc de la tarda. Us recordem també que la Unió Esportiva Lourdes, aquest altre equip de la nostra ciutat, en el seu darrer partit va jugar contra un rival d'aquest grup nou, d'aquesta segona categoria territorial, que en aquest eh, cas va ser el Vilamajor, i el resultat d'aquest partit va ser de 1 a 4, favorable al Vilamajor, va perdre la Lourdes. Després d'aquest partit, doncs, eh, i amb aquest resultat, la Unió Esportiva Lourdes ocupa la part mitja de la taula, la dotzena plaça, per mitja baixa, amb un total de 13 punts, i el seu rival d'aquest cap de setmana, que us dèiem, que era Santa Eulàlia de Ronçana, és un rival directe a la taula que ocupa la desena posició, amb un total de i de 13 punts acumulats. Així doncs veurem què és el que fan els nois de la Unió Esportiva l'Urdés de cara a aquest cap de setmana. Figuem amb el programa, però ara passem a parlar de bàsquet, l'altre esport del que habitualment parlem aquest divendres que dediquem a parlar del cap de setmana a nivell esportiu. En aquest cas, primer de tot, ens referim al recanvis Gaudí-Mollet i us expliquem que aquest cap de setmana el recanvis Gaudí-Mollet juga contra el Platges de Mataró. Aquest partit serà tres quarts de vuit del vespre aquest dissabte. Aquest, eh, aquesta trobada, vaja, arriba després del darrer partit dels nois de l'excoma, en el que els del recanvis Gaudí-Mollet van jugar contra el Sant i van perdre per 82 a 75. D'aquesta manera, amb aquest resultat, aquest equip de la nostra ciutat continua a la part mitja baixa de la taula classificatòria i doncs, a l'espera d'aconseguir acumular més victòries per poder tenir una posició més còmoda en aquest grup C de la Lliga EVA. I seguim amb més bàsquet, però ara parlem d'un altre dels equips de la nostra ciutat, el Sant Gervasi, l'equip escolar de Mollet del Vallès. En parlem i us expliquem que els nois d'aquest equip de Mollet juguen aquesta setmana contra el club de bàsquet quart, el tercer classificat d'aquest grup 1 de segona categoria masculina, en el que, doncs, a la darrera jornada, el Sant Gervasi es va enfrontar contra el Sant Saloni, en un partit que va ser favorable als de la nostra ciutat, amb un resultat de 62 a 90. Ara mateix, el Sant Gervasi es troba a la part mitja de la taula classificatòria. En concret, està ocupant la novena plaça, amb un total de 15 punts acumulats i d'aquesta manera afronta la seva propera jornada, la onzena d'aquesta temporada, contra aquest equip que us deiem al quart. I abans de tancar el bàsquet fem un cop d'ull als equips femenins de la nostra ciutat i us expliquem que les noies de l'escola Sant Gervasi van jugar aquesta setmana passada contra el Club de Bàsquet Roses i van guanyar per 76 a 68. Per la seva banda, les noies del Franque Club de Bàsquet Mollet es van veure les cares amb les del Club de Bàsquet Olot en un partit que va acabar 46 a 55 favorable a les noies del Franque Club de Bàsquet Mollet. D'aquesta manera, els dos equips de la nostra ciutat ocupen aquesta setmana la part mitja de la taula classificat en concret, les del Franque es troben ocupant la setena posició i les de l'escola Sant Gervasi ocupen la vuitena plaça d'aquest grup que us deiem d'aquesta segona categoria. Pel que fa als partits d'aquest cap de setmana, us expliquem que les de l'escola Sant Gervasi s'enfronten aquesta setmana contra les noies del club de bàsquet Santa Perpèdula, mentre que les del Franque, club de bàsquet Mollet, juguen contra les noies del club de bàsquet Parets. Veurem què és el que passa en aquests propis partits que, com us deiem, deia, doncs disputaran les noies dels dos equips de bàsquet de la nostra ciutat després dels de seus darrers partits i també us diem que pel que fa als rivals amb els que juguen aquesta setmana el club de bàsquet Parets és un rival directe que ocupa la sisena posició per tant és un rival directe per les noies de l'escola Sant Gervasi i també per les del Franque Club de Bàsquet Mollet per l'altra banda el club de bàsquet Santa Perpètua doncs és un rival més assequible que es troba en la tercera posició per la cua i que dels partits que ha disputat en aquesta temporada doncs només n'ha guanyat 3 i acumula un total de 12 punts. I encarem la recta final del programa d'avui quan estem a punt d'arribar al punt de tres quarts parlant, com sempre, d'hoquei, okay, com fem cada divendres i per fer-ho ens referim al Mollet Hockei okay Club, l'equip de la nostra ciutat, eh, que la setmana passada va tornar a perdre, en aquest cas, contra l'Aircross Vilaseca, per 3 a 5 i que aquesta setmana, aquest cap de setmana, s'enfronta amb un nou rival, que en aquest cas és l'Hockei okay Club Ripoll, i ho farà aquest diumenge a les 8 del vespre. Aquest partit... Eh, doncs és esperançador per als nois de la nostra ciutat. Dic esperançador perquè, tot i que doncs, el Ripoll sigui un rival, que com tots doncs serà complicat, doncs potser els del Molletúquei el Club aconsegueixen en aquest segon partit de les ordres d'aquest nou responsable del club, que com us vam explicar eren en Marco Malat, doncs, guanyar el seu primer partit en el que va de temporada, perquè pel moment encara no han registrat cap victòria, com us vam explicar. Així doncs, veurem què és el que passa, què és el que fan als nois de la nostra ciutat davant d'aquest nou rival que els espera aquest diumenge, com us dèiem, a les 8 del vespre. I fins aquí ha arribat el nostre programa d'avui, divendres 28 de novembre. Recordeu, però, que tornarem a ser amb tots vosaltres dilluns vinent en la mateixa hora de sempre. I dilluns vinent ja ens atarem al mes de desembre. I amb l'arribada del mes de desembre, doncs, com us dèiem, en començar aquesta setmana, començarà l'època nadalenca al 100% i amb ella, doncs, s'aturarà la competició. Però per això encara falta i per aquest motiu, des d'aquí, us desitgem que gaudiu d'aquest cap de setmana encara esportiu i que acabeu de passar un feliç dia d'avui. Ens veiem aquí a dos quarts, a Ràdio Mollet, dilluns vinent. Que vagi molt bé. Esports del dia.